من غویلو چې ټول دنیا کې شړېوږي نو د سیسونه یو چې یو یې سمو ټمکې دا خبره لا یوره په سلام العرب ایله الاسم متکلم معرفه تو سلام دی یو اسم دا اسم متکملین عربی په دریو دا اسم متکملین بیا مرقو یا منصوب یا مجرور او یو فعل مضارع دا فعل مضارع راکشه یا بعدا مرقو یا بعدا منصوب یا مجرور دی مودا دغه غرا په سبږ دغه دا اسم متکملین من وایلیه اوالا خبره کې چې تاسو ته کومې ځفره څنګه هغه دا چې دا اواځو چرפה تاسو هم زارہ او د دې اصلاح ودام موخو کې خویده شاريخي پاپرادو اره هغه ما نه چې تا با ماکه چې ولکه زم زم نه بلکې را پښو چې دیو جنار دلته ترته وروته ان دا خبر راځي چې 24 مضوې ودام مرګي کار تاریخ مور اغله به نن زم د ان احترام مرګي او کار وديو جنار په هغه ما دغه ولې زمونږ چې درګه خاص هر ځمره رافع ده په هر رافع هر ځمره نو دا څنګه ځمره د عامل ودی کوي زمینو هم د مقصد ده چې نو څېل د پیښه هر ځمره چې د عامل ودی نه راځي نو دا چې ویل لګه چې موږ هر انسان حیوان ده په دې حیوان دی انسان دا هر ځمره هر رافع نره په یو مو 10 کني دا شادي کي په افراضو کثيرو باندې زمما ته عليت وو داه سانتا نسو مو 10 کلي دي دا دي کي په افراضو کثيرو باندې او پر څه دي کسې له لګم علي فخدا بل فقتي كثردا بل علي زي بل یاد ان نسو فصلو شي نو سردا دي जर مو 10 کلي دا شادي کي په افراضو کثيرو او जर ان په کا دریس د نصره فقاصه سره سره فقاصه سره سره 50 سره د او اعراب او بل اعراب څه دی د زمي او فتي او کشره سره چې اعراب راځي په تَقْدِيرِي ویلَجِ دا مَنَچِ پَلَ پَسْتِ دا مَوْدُعِ زَمَ ما پَخَا کَتَرَ پَلَ پَسْت کِرَش تَقْدِيرِي دا مَنَچِ پَلَ پَسْتِ دا زَمَ پَخَا او کَتَرَ نَمَ لَکَچَ اَلْیُوسَا دا مَرْفُوعَة یَارِ زَمَ سَرِ قُدَظَمَا پَلَ پَسکی نَسْتَ تَنَسِتِتِ چِتِ یَلَکَا یَادَا اَسْمَأُ مُرَأَبَشْ پَارِتِ کُدِسپَارَسِ کِمو مِزْدِ یَذِے اَثَا اَسْمَأُ او ذا عطا اسماء موربوت ارم تشيرين اول جنا مفرد مونث ريش صحيح مفرد مونث شي نو هاتو پنځه او پنځه او هغه اسم تو تشې تشه صحيح شي نو هات او هغه څخه لام کلمه چی نه راځي از پیلا زم جری مدره صحیح در مدره شي هات چې د هرې په لام کلمه کې هر حرف علت راغلی دلته ماقه بل <سؤال> حرف کی شي نه نو د تجرمد راځي چې د توې سې چې د لام کلمه کې هر 필ت راځو ماقه بل حرف شي ماقه بل حرف ساکن مينو پدې هر 필ت کې ثقل یې نه ویږي او د دې په شانته د تر صحیح او درې څو صحطا دا جام مکسره د دې چې په ناده او هیڅ په مفاتی پر دې درې وړو اسمای مورمو یو شانت راځي راپې کو زمي سره نشو په او جدي په تاسو سره دی الګا الګاتو دا یو راپې کو زمي سره سما تاسو ته نشه تنهشن ها او دا د راپې کو چې جدي افضل ولدی کیو اې دا مرا په ځمې سره نشه صحېت هرځه په کټې سره سمه ا ها مله تاسو وو عم چې دا را په ځمې سره سمانا مل مار دا دې چې دوی چې دا وړانددا یو خبره دا بار بار کوي راځي دې دا ځواب سمانا سليمان په په ځمې سره نه چې په دې ها او د څنګه چلول شي سمیلا را په زمي زمدا من ديانه را په زمي زمي اکرام کیوه را په زمي سره څه ما حاله طرفي په دا حاله رفيقي سره څه او تاسو چې څونو کې چې کم پیسه ورکې چې رودا په مرکو یې راو په بچا کړی دا که د منصباتو دولت څښونکو کم پیسه ورکې چې منصب یې نه کوي په بچا کړی دا د مزوراتو او د هاربیا د یا موقافی دی دا مطلب نو درې چې نه دی مرکب وخت یې داري مدرسې یا جمع عبدنظیر کوڅور باندې جرا فزامی تر دام انا مرفوعات عادی و اتم مرفوعات کی کذا طریق <تصفيق> کسی نے democrat طرف سے یعنی مدرسے سے کر متثر فاعل واقعی نائب فاعل واقعی مفعول واقعی خبر واقعی جدا کو مرفوعی اور رفع بے فزامی لبسی کرے او دلته په کثرت سره دا منه کټګه دریشې چونه موزاکین لېږی واقع شي یا خپدي باندې شي واقع شي. هر دا چې نو دا به مزور دی او در به پچا کړئ. او په شيټه موږ انا سالم اجازه مو انا سالم اجازه دې تل جمعیت په الی خطاب سره کړی هغه اعلان ده. هغه اعلان له پیډې په خپل اخبار ثلاثه کې دې شنه ده کې یو بس نه کی ده نصابو جنې بارو پتا سره د پکتری او راېته مسلمانات مررته دې مسلمانات د تادتي وا چې حالت نصبيي ثابت پر جدل ده د حالتي څلورم انجم قسم قسمه غیر مرتبط ده داخي پکې سره لکګه علي احمدو راته احمد عامرته د دې کې د چې وضعیت حالت یې لري تابع ګرځېدل د چا لپاره د حالتي د لپاره د سوسو د سوسو شپګم څه سمته هغه ایثمتی اضافه یادو متکلین څه شوی اضافه کو دا چې مذکر شارق څنګه نو داوی هرابا دره هرابې په تطبیق ته زمين سره دا نه په تطبیق د پخې سره دایره په دا اني غلامي دا اني غلامي رائد غلامي مرتو او ووم کیسه هیڅ مخصوصه دېس مخصوصه هغه هیڅ هم تر کې ابتداري کافي عليه د یاراب <سؤال> کی دا دچ رافه په تخقیق زمینی سره نه چې په تخقیق د فقہی سره دې په تخقیقه یا کارویشا ع이사 رجعان ع이사 راځي او ع이사 مرته ځاني موسی ہے چې څا مړرته موسی دا رمې په تخقیق او اتمت صحیده یی چې منقوس لې چې منقوسه وایي چې څو کې چې دا ری په خاطر یا مخبل مقصوده غلوی لکه قاضی او اخلاق مده دې اراب ده دې اراب په تقدیسه زمزره ده او ناس لکه پاتیله په څیر ده او دې په تقدیسه شاهر ده کجاء القاضی غائت قاضی یا مرتو نو تا هره اټ اسماء دي چې دغه اراب څه او ده اصل اسماء معرب او اراب څه اقا دارتص نو اعراب چی به هر تکو متا چھن اول اسمائے جتا مکبرہ یہ کہ اسمائے جتا مکبرہ سبرت نہ دا اول صح هغه یو پم دا د چموڅان نه درې ملګرتو د سنځي کیلا او تنتاتی او اسنانه او دغري کیښو د دې درېو کې مليون کس په اړه د تر افغانستان سره دا الکسرا او د سبوځنی دواره په یا ماکابز نو داسې خپل سر له روو نمبر جما مزکر خالي ما شګم نمبر اولو اووم نمبر نش نجدید دی اولیو څلور راځه په ولس سره دا څه او اصلا څنګه موږ مو ذکر حالې مت اضافه کړو چې ګرې دا به تاسو ته او نو څه دې پرځا کړای آی د څه څنګه دمو کیږي تاسو ته لکه دا آی پرچلو کیه او دا څنګه پرځا او دا خاص نه مورب شپړتخه او یارا دې موږ کدا اسماء موربش خالص کی او ثقادرتی چه درته یا عرب دا شمت دي ارابل دي کمر پات ارا چې د وېدې چه اراوي په کوم سبب او ارا مور په نوټیس پات ماس نوم تي اسماء په ارابل دي دا دا اسماء او خاصه د ارا کې و هيت د عبد اسماء أوذا اعراب الشيء وراقه ده بنا في الصوره اذا بعض القواعد النحويه مثلا فطر قرني شيء جاي مجرا استقاموا منا صالحا بهذه يرى بيو في 32 الضوابط الاول هو وثل ان يكون الرفع في الثمه على طرفه في الضميره والنصب على اسم الفاعل الكثير والجر في التكسري او جر ويقاطع او دار الشمس العراقيه دار خاصه ديمقراطيه مدينه بتعقلي امام مكتبه مجلس الشريع وهو عره محافظ سب السيد المحافظ والمصالح قالوا اني لا يكونوا في حق برنامج الدعم الشريع التشريعي على علسنا نو سر كان قصيدي دلتي كي بمقابله دي دفع وعره لفظه التشريع فكانت همضه وسفيده او دې دې ځواني خلکو ته ویل چې د سړکونو پرېمانه د صحیح او د نحيان پرېمانه چېرې هر هر چې هر صحیح د سړکونو پرېمانه او د نحيان پرېمانه چې وړتہ صحیح وي او چې کته د نحيان پرېمانه صحیح وي لږنه د چاګړې د سړکونو پرېمانه چې مي دغه جذو اخلا دا د نحيان پرېمانه په صحیح نو چې څنګه ټول استله هلته یې په دونکو خصوصو مطلق دا افص مطلق ځای او محمیانو صحیح لري دا ایبد افص مطلق معنی چې په ساده دي مودل چې ویل چې ټیکول صحیح محدث ترتیب او صحیح عنده او دا جګی باندې افص مطلق طالبو چې څه ليس في صحيح الصحيح وهو عزتو حافظ حالا يكون في حافظة حافظة تدائي فاتحكي تشعر عرفي الذي لك. لك زيبا لو صديقه لك الملك تشعر نسادي عرفي وبين مجار المجرسي دا فأنتهي إعراض خاصة تكاكري ويختص من جار المجرسي هذا خاصة تكاكري تلجار المجرسي جار المجرسي كانت له هو ما يكون آخر ilaami paakish hua raha hai ya raha hai daas hua hua aap ka bhi hua sakta hai samagaur jis cheri thi zakir is baat pe unhe la ka talib hai au zab wa ke jam' mukassar hai ka au dar arab khatta tasaffur ka jami mukassar hai aba jam' mukassar hai jis chey alaka munsarif hai jaisa ikhtiraaj ra jami mukassar hai shay khamasa di dawa دا جنم کثردا په د پداسي چې لره کا زه دمې ساج پتا بیا دې هر امر سره تقولو او جا پریفاعل د حلوان او زدان او حلوان او زافل او اجازه د مخفزې واقع من او د سفر او او تاسو د دته مزور واقع شه ده د جګر أو جمع مكسرة أصلاً فقط لجهد جميع أو إراف العركة أسل ما أصل ما أصل ما أصل دوركم دولة لأن الإراف في شئ وقلتنا في الحالة الثاني وين قد سمع أن يكون الرقم الزمكي إلى حالة رفقه في جميع الزمكي أو النصب والدرو بالدسلطة والنصب الزمكي بسيء الزمكي ويقتص أو دمش عن الإراف حاصل بجمع المؤنس السالمي هذا الجميع المؤنس السالمي جامع معنا سالمی صحیح ته مګړي چې دغه زمینی 50 سره غلي پالي کوو صح کر او د جامع معنا سالمی ارا په دغه شانته کویږي چې حالت رفیق 50 سره زمینی سره او حالت کی تصغیر لري 50 سرهه تصغیر سب ته حالت نسبی ثابت صالح او دجمع مذکر صالح کی حالت کے مطابق دیلی و مثلا تمگا حالت کی مطابق اشارہ کر دو دیلی و با شراغہ نو ولی دجمع مذکر صالح اعراب بشرف او دجمع و ناس صالح اعراب کی سرن بالحركات نو یعین بالحرف مرجئه ترى في فواعده ان اعراب الحركه فواعده بالنسبه للتاثره في الشورده بالحرف مختطفه في الطاسه الطبيعه الاجابه دعيه ان هي قضيه ضمن مسؤوليه لجنه التهارب هر في حاله دون ممن او تعرفه بالحق دوليه يا یا د دې مرکباته مو د اعراب حرکت تشریح. څنګه په تسنیو زمکه اعراب حرفه ده، او کومو پرداکو کې اعراب ده؟ د پوهې د مو اړینو معلوماتونه اګه دا یې کښونه روط د ذمّه دي جرامه یې په او نو سپوز لري د تصارف راغلی ور کې څه څه او دا غرش اعراب خاص د کچا پوری دی لې دې ان مشرید چاته نه مافي علتات ورتقل د خبره دا شپاره اصمات د نظام معرب او ارابه دا دځاپه پارکوري رافه په زمیسره اندازه په انتریه یې دغه چا سره په کار خپله سره نو ولې اشپارسه اسنام اوره دځا کله پارکوره دې کله دمنصوب راځي کله 100 موشمو په کوونو شتون راو په ټاکه چې دا اشپارسه چې څینو مرغودي اوره په زمیسره اندازه په انتریه راځي او وڅټو غنفه دې چې دا مضبوط کړه راځي ازہ منځیټ رفع قسمين سندان فتقين سنداجر فتقين سندان نصدا perkara sibuta rakaida masmudakala razi musli pasid musamda shiwailibai ida marfu wa qila liida fa'il wa naib fa'li yaa khabaru mansub wa qila liida maful bihi wa mutaqi ma'ruf majrur wa qila liida kine kachya tabaq na او جامونو داغه ورسره درمو سره پیرا ته غيریسته نو د مصرف او د غیر مصرفی سره را د سپیره مو ته کمرې مو سلیقوي راځه په دمیره ده یو نوڅې سره کې تا سره د حال ثابت او دا و چې یې راځه چې وکړي دا دغه داغه پیداجه د تعقی دنه څو دي چې دې مختلفې زده کوم شاملې ده ساسره د پېن سره فټیڅې کې په مختاده ده څambo demokratijo go shabana no bahtial ke shabahat ra wa feer mar qaslo talmina na ra ba ghair usal tam ta talmina no je wa je harakat la thi harakat je li sabit harakat asal se dremsi dali chi afu narako chi darafa wa zamin sara awras ko tar par afdas hui wa ke tar wa khas al ذات امره ورا و ذات ديش بھارت کی چا انی امروں یا اپنے امروں فائدے ہے کہ زمینیں کا لے تو پھر فائض ہمارے مقولبی نسل پسی نصیب ہے مارا سوتی مارا سو ذاتے ذاتو فائض ہے بازار مارا بظور ذات مسئلہ جب کتابوں راج سچا پوری مارا کور پوری تو بی یاری سلام کی لاغیر قوقو دا وصف د عفاصم او مربو بیان چې د اعراب په حرکت اوس دا غاصم او مربو ایمیر د چې د حرکت باقی کې د چې ذکر د دې اعراب په ولیدو په 80 اسم الاولى اليوم شبره الى مو تشكي مكفار و مكفار يتسجع الى بمصبرات والي لذلك تصرف الى اعراب الشريك لما يرا تدى تكشيله ارابه ده تكشيله شطهي وكدا جاما ون ارابه ده شطهي شطهي درب شرطه تشذاب موزاب فتاك یا متکلم علیه وقصه تصویقی یا متکلمین جعفر سوینو به حساب شانت ایعربی سره دی سره نو رفع 포타달아 چې په تاسو آتی شي په عین نهېږي فائدې کیږي نو په دې چې شېوا کې ایرابې هوځي او کارمنصبات او دغه د شروط چې آتی څنګه به په نه ایرابې هوځي ترداشه به پالې شري مزدورات او څو چې څنګه کېږي مزربه تچا کوي په یا دې تاسو چې ټول چې ایرابې چې شېوا د ترڅو د هغه ارادي چسو نو دموتی دیګړو کومه سيتي سره د apparatus نو څې چې څلونکو چې د اساسه پرداده ارادو کې هر کوته چې د منافره کې شي هغه چسو نو چې اراده داسه پرداده دوګردو کتیه پرداده کې شي دا اشن چې سم کومره کې شي نو چې د دې تعلق د ترڅو د دې مفاهې کې ورګه دی څنګه تاسو په دې کې د فارمتي حالت او د نظم د فارمتي شی وو شپاغ عادتونه دا دی او داونه خو استفاده کوله ده لکه فحش په بلې خبره ده چې په تعلق معنی ورسره ده چې الګا کا په نو لسپس نظر بتاع سيدي نو دي و دينا تقطعات و كنا سيده دتنيو دتسرع يا مثال نو سديو سيره على جواب ده تو مفردات کوتو ندجو نو دتومر مفردات تي الرافع سلورمسي فأي يكون ضحو بالوابط رفع بواسعي والنصب بالألبي نصب البياني شري والجرر باليائي يجاب المشاركي ويختص بالأسماء السبتة أوداء رفعاتي فالشعف الأسماء يختص بالتوفر فحالكو يقول كذاب مكفروي كذاب مواحدوي ذلك إذا فالمشارك في غير ذلك جاءت ولي أبوك يا أبوك أبوك أبوك أنوك हनुकाजम दहंदा या हनुका अलहन अशए अलउस्ताकरा आप अशए के दावी न मकतल कदीम हाउनकी के लकाबा ने दखना से करा करना जिदे इजाफत साथे की मुआसद करी रका हमदा तो अलकी बुमरती निजाने जी जोजी हा یا هغه سره ورته چې تاسو دغه د تدڅڅکی کی څراغ دا به نه اضافه تدڅڅکی نور په مونږ کې کی دا او که تاسو سره ورته کې دې سره دا هغه د خیالات او به انتخاب شامل کړي نو حضرتيږي نو کلمہونه مو د حدیث کی اس مظاهر اس کی جستجو ده مثله کې چې دا د اډم آباد د توګه ماخوبه ته فارسي شګه کړې چې پخپله د دې ودې د اضافي تشادफारونه شي ده مثله اویزه کې راغله ده کنه تقول تواجه ان اقصى لا افهمي طياق شغل و فدي اقو موضاف اقشلي موضاف ليه موضافا موضاف يتضاف فائض اس ذا دا څه څه ها اخر راځه ته ټول نه کېدوري ها دوه څو سمه ما دوه زما روانه تا. څه څه؟ پای ته شیزاهر یا شیزاهر نه د کوم نص مليږي د قانون کې څه مارکولې زمينه اخه چې کومه مقاله دلته علي احمد الله صل الله عليه وسلم علي 파라마드 الله صل الله عليه وسلم توولي علي احمد چې نو سفیر ځي چې دیو تل پم سره سره ځانې اخلاصوي مررته به حقیقته مررته پھر فائدہ دی حقیقتا جنکشر ان اپلولا مررته به حقیقته توو نبی صوورته مررته فلم صدا چې ورته مررته لو پاله بازار حقیقتا مضاف کا په خپل خدا کرم صاحب له مشورته جاګړا فر مشورته در خپلو مثال او يكون دا هغه څنګه ته نور الحمدلله یو نه کوله رب الالعليم والنفذ التجريبي لازم چې څنګه دې جره په پاره کې فارق سره دې هغه سباوندې په چاړنه دا چې یې چې مخاطب ته ځګو نو ما د دې درسین حفیقی دیوار کی شو خبریوی؟ درسین حفیقی دیوار کی شو خرور سکنید. یو دارشدی دیوار پرام مفرس میل لفیلیوی، یو دارشدی ماداد مفرس بچاكیوی، حالت رفع، او بطور دلانتری دری، او حالت رفع فالی کنو، او حالت رفع، او حالت رفع جری قطاع کنو، رجولا نی کی بورا، ضرور شرطونه دې چې دغه خلا مفکرته د طبي شعره ضروري ده او دا درشي چې دارا تیملام چې دغه څخه کې ستدي رجلانی اله ترپیل په او حالت په سپیشلی څه کارره یا مخه او ملحقات د استوڅکی کیږي په دې ضرور شرطونه کې او شرط چې دې دغه نوې تاسو مو شن زده کله چې کلا څه چي لري د مقرن د ځی وی چې کلا د لاف پسمو مقصد نو ترڅو هر ووحد مستلتي ورځه دغه کلا واکې ده نو چې واحد نصمو مقصد نه ستنه ماده د مقصد په څیر کې او په کاره شاله ترپیچې اړې کړه اسنه کتابانه کی درخواست او کارطرز علي ترقي پالې په ټول سماعات او په مضرات كله فيه او معاده مقرط په څنګه دا خبرې کوتي د ريټس سي او ار تي ملصاته دړي وړي یو إلهوما <سؤال> رأيت ان إليكم أمرتوا دي کلا د پاروند عاشقو ګرځاو چې دي اضافت بچا څه کوي عاشقو غزت اور د پاروند کوم چې کلا دي معنی اضافت قاضا لفظ اضافت قاضا کې کیدما اعراب کې شي حرکت او معنی اضافت قاضا کې اعراب زما د کیچه چرګه به حرکت نو لفظی اضافات اعراب الحركات لري معنی اضافات اعراب به حرکت نو پروایا کې لاله تعني به کوم رعایت و اعراب الحركات کی کرے اصل میں اعراب الی بیت کی کرے حرکت اعراب الح حرکت کو تفصیلی ہو سی چھما جی اسما کو اس او کہ استفہ ذات تو جی لمہ بارے ہے اچھا او نو جانی بدل معنی او کو اعراب اعراب کی چھ کی بل حرف سے مصن نہ ہو شان الخامس کو هند سے نفعا والنص والجر والمجرى ينص هو دربلا كارئ المقصودات وما قبلها ده سوا ده هيت ما قبل جديد في في على دي بمقصود في فاست سودا حادثه تبن نابولي وخلال الخلاص دي على قول دي خلال كلمه مضافه الى معرفه اضافه في التمثيل ويسان ويستانه دائره حادثه الاثماني ستانابولي ظهورته في علي رجلاني جاءت او او نو دا جلان چې دا رجلان به پاتې अहीं out नहीं हो जुड़ा है ज़ी आ kपनो पिए दो करें। अ आफ वोग्वध प्रिपी ने शजग कर आइघरीकौ। वारे लिखले वारे रत खाले है दुड़। भसषिएन डिक तर्सीशना है। निटेस जाना सकियर हमेँ अजा जते रह गशार आए धन्य। د په راغ په ځما معنا چې هم مختیجه ورایې زموږ ورایې پکاله په درس را ورایې اډی چرون واځي نو څه تیر په مصاحره کې دا اډی چرون دی او دا ورڅي دا امي کلام متفق ورایي د کیسه او دا ورته او دا کلام هم کلاو ها ځان کلاو مدا څېټه وا فایل و جعلت چراغ ذلك الا ما كده العلامه رب وجعل انسان وجعل استتالي استناء الاستتالي مرت ورات رجلهي ورات اليهما ورات او دا رجولاني دا مخون ديگیره را ايته رجولاني را ايته پهل اول رجولاني کی څنګه نو مګورږي کوم انسوفي رجولاني کې خلک باندې تکرار وکړل آ دا مو فل빌يدي خره غلید یا سره غلید نو دا نصب خدا معنا نه چې خامخافه چې دا څنګه صفتا کرا غلید یا ما سره او دې رسولان چې تاسو مسول راغلي دلته پتاخ راغلي یا ما او کله یې ما وهيستلې او استتلې او تاسو څنګه کو نه او ما قبر مضرو سره او لو جما حق کی دا بل چې نه جما حق مش جما چې د ټول او او په څلور څخه باندې دلایله کی حالت حالت رفي 50 کا اوماده دي مقرر څه جمع کیږي حالت رفي وو من تر حالت نسب دي دي 50 سره یا ده جمع کول نو اوس دا خبره او له اقامت ته کمیته دي چې په ضرور شرطونو کې اوښت کی شمې اوس بلوکي دې د فارم او پرزمل لاف دي چې پرزته مواد ده مو پردانه سره حالت رفي وو من تر حالت نسب دي دي و... وو... ده... او او او سره غره دراو خپل د خونونو سره یذکه دا یو شخص سره چې پدریو غلاله او حالت یې هیڅ نو کې دا خبره ده چې کوڅو نه پکې تاسو دوه چې کوڅو نه پکې یذته چې ولګي ملحقاته چې یذې راځه دا چې راپې یا سره یا ما کا به خو سره یذې هر اپلې دا شانته ورجې نه آواز دې چې مخې مولوي چې کوړه دا او دا چې دې پارمټو او غیره په حرف جی و واو الیف او حالا کوم تشو شپک دمنغه په دې احواله سلاسو کې داتري حروف تسنیه او کوله جمع بیا راو پاتې کېدلا کتامو لشمې په تور کوله متسلم کې شه کېدلا میراو نو سلامو تقسیمو موږ سلامو تقسیمو موږ عالف په حاله طرف کی تسنیه تول ورته لکه تا الف ته تسنیه تر کی شه وو مناسب شه وو الف ته تسنیه تر کی شه وو ولې فاعله او علامت تسنیه فتاکی مثال په زميل انتما کی الک شه وو الف او فخر کی کی تسنیه ردی ضربه کی الالف علامه تسنیه ندی وجی نامن علا د ف دا علامه د جمعتیشي کې په د چې جا او داې کوم زمین چې را ديي د جمعېم تیشي و زمین م پر نو وجه ن دا علامه د جمعې دکانه دا د ش فاع با ک د سر دپه د دپ نو وجه دا و په حاله پې چاته ورته جاې توان کوم نو پاتې شو یو یا یو او څلور حالت د دې دا یم مشترک او ګډوړو کومه به چا کی د سستیو زميتي د फरक د फरक اندي زو څلور کی یاکم ما قبل په سستې کې مفتوح کړل زکه سستې چې له چي له زمادا او کله مکه چې په بلواړي رپې کوو ترې ذا يوجب مسما قبلها يذكر قبلها يذكر قبلها ويقتصد عشان تعرف فاعل ذكر سالم يقول لكم مسلمون و اولو ايش قلنا ثغلا خواتها ما خطا تقولته هي يمشون و يشرون و اولو مال للذقف يقيم تركيب في مسلمون باعد 20 باعد اولو مضاف مال مضاف الى مضاف ومضاف لاين فاعل نجادت رايت توفي فاعل المسلمين مقبل وعشهد ابو القبل وولي ما للذي محبوب وامرىت المسلمين وعشهد وولي ما يعلم اي وامن شو خبره ستكاي شكل التثني اضافت وصياده جميع اضافت وصوران يكن ننده او كمفرده كيف تشه ده لك ننده ما ده اضافت اوثله بده ننده تثني او جميع تشكيكي ولصاكيتي دي اضافه تقاضى بالاختصار كيف اوو تقاضى تشه كيف اختصار كيف ما بهم دي تشاله بالاختصار كيف تشه نا فاطمه نو تاسو ته نو چې نه علاقه لرته تاسو د نن د ترسره د کوم په فقره کې نه د ترسره کې دا ورته کوم مقصد دي و دې چې یو دې نو بیا واه مقصود تنه په دا د واجبات په پارا د مسعودي والو نجب سلامته او د مالکیت ا په دا دا پاتې څه مونږ نو وویل او ځا أنا muslim muslim دا پاتې څه چې